të ndëruar lezër musliman pasi Allahu subhanahu e ta'ala e krioj njeri unë e paradimin e zbritja në të, atë në tok ndërsa tokën e bëri me i danin e spovës e bëri atë stacionë për jetë banim më kambje pregatiti shkache për eksistencën njerëzore bres pas brezi e gjithë kjo duke u garantuar njërzve siguri dhe furnizim. Nëse njërzit nuk do të kishin siguri jetese, atëher jeta do të ishte pa mundur në tokë. Ndaj Allah subhano ta'ala përmend për Ademin A.S. Walakum fil arudi mustakaru ve me tërën ilahin. E ju në tokë do të keni vendbanim e kena i si deri në një kohë të caktuar. Toka nuk mund të jetë vend çndrim dhe dëfrimi e kënaqësi, pasiguri dhe furnizim në ta. Mirpo kush i prish këto dy gjëra? Pra kush e prish sigurinë e njerëzve? E përjedhoi humbin lumturinë. Sigurinë njerëzve në këtë botë ua prish pa drejtësi. Prandaj Allah subhanahu wa ta'ala ka thon: Ellezina amanu walam yalbasu imanahum bi dhulm, ula'ika lahum ul al-amn wa hum muhtadun. Ata të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përziher besimin e tyre me padrejti. Këta janë ata të cilët kanë siguri dhe nuk janë të uzuarit. Padrejësia më e madhe është besimi i pastër. Njësimi i Allahut subhanahu wa Ta taala dhe padritësia më e madhe është të bëmin shok Zotit. Inna shirka la dhulmun adhim. Vërtet i dhujtaria është padritësia më e madhe. Pastaj vjen padritësia e njerëzve ndaj njëri-tjetrit. Pra padritësia më e madhe është padritësia që bëhet në të drejtën e Allahut subhanahu wa Ta taala. Pastaj vjen ajo e njerëzve ndaj njëri tjetrit. Pra, e keqja e njerëzve, pra humbja e sigurisë u vjen për shkak të padrejsisë ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe padrejsisë së tyre ndaj njëri tjetrit. Ndaj të gjithë profetët kanë urdhëruar popujt e tyre për drejtësi dhe kanë ndaluar nga padrejtia dhe kanë sqaruar përfundimet e këqija që ka padrejtia im nëllaha jëmuru bil adli wal ihsani, wa itai dhin kurba, wa jenha anil fahshai, wal munkeri, wal bagi. Allah u rëdronë ndrësi, mirësi, ndihmun për të afrmit, si dhe ndalon i moralitetin, vejpra të shëmtuara dhe pa drejtsin. Ata që kanë folur prej të mensure për regullin o tokë, e kanë lidhur ata me drejtsin. Pra nëse duhet që të kjetë stabilitet dhe regull në tokë, pa tjetër duhet të vinhjet në vend drejtsia. Ma dje, një nga diretarët ishquar tonë, thotë që është jetë e njërzve në dy nja për që ndrohen vetëm se me drejtsi. Ndo është ta dikuit i shkojnë punët mirë në dy nja për shkaj këtë drejtsi së ti edhe pse Ndoshta nuk është besimtar i fesë islame, por për shkak të drejtësisë që ban Allahu subhanahu wa taala ja rregullon çështjet e tij në këtë botë. Ndaj disa njerëz i shkruajtën Umar ibn Abdul Azizit, i cili ka qenë nga princet e muslimanëve. I shkruajtën në një letër i thanë, "O princi besimtarve, qyteti juon ka nevojë por instaurim rrugët e ti janë prish. Ndaj nëse shikon të arsyeshme të na dërgosh neve një sasi pasurie me qëllim që të rregullojm këto prishje të qytetit. Umar Abdu ibn Abdulaziz pasi marr letrën thotë kuptova kërkesën tuaj pasi po sitë ata thot restaurimi i qyteti tuaj ashtë me dritësi. Pastroni rrugët e ti nga padrësia. Kjo është restaurimi i ti. Pra në një vend kusë ndonë dritësia, aty pa tjetër kjo vend do të përparoj. Do të kjetë prosperitet, lullzim. E aty ku plakosë padrësia, aty do të ketë shkatërim. Pra kjo është metoda e vërtetë dhe parimi themelor mbi të cilën muslimanët ndortuan qytetërimin e tyre të lolzuar, çliruan vendet dhe i nxorën njerëzit nga padrejtia për ndrejti derisa çifotut, pra hebrejt dhe të krishterët nuk kanë shijuar lumë të ri dhe kënajsi edhe drejtsi vetëm se në në pushtetin e muslimanve dhe historia është dëshmitari me i mirë për këta pra ta vendosun drejtsi dhe u stabilizuan gjerat dhe i risa jo muslimanët kanë preferuar sundimin islam në trojët e tyre kur panë drejtsin e muslimanve E për këtë ka disa raste. Një rast është në tokat e shamit. Tokat e shamit janë Siria, Allahu e regullovë gjendin e muslimanve në këtë vend, është Jordania, Palestina dhe Libani. Tu janë tokat e shamit. Pra ishte në një vend, a fërsisht nga tokat e himsit, kishin fut në në kontrol, në në sundimin e tyre një pies që ishin për i të kështerve. Mirë po, ushtria romake ishte afrua shumë afër, edhe këto sa po i kishin fut të në vend në në pushtetin e tyre, kishin marë si pas regullave të shtetit islam, gjizjen, që është një takës që paguhet për balë siguris që u jepet banorëve jo musliman në shtetin islam. Edhe ata nuk kanë as një detyrim tjetër. Pasanik ata i vënë aty e tyre nuk paguajn as zakat as gjopër gjëja. Por zhvillojnë jetën e tyre normale duke paguar vetëm ka taks. Nuk kanë ata as ushtrias politike, këto gjëra i siguron shteti islam. Është detyrim i shtetit islam. Mirë, por duke qenë se sa ato sa po i kishin fut nën kontroll, nën në pushtet këtë vend nuk ishin garantësi të mbronin, përndaj, ju tha natyre kër afru ushtria romake. Ne do të këthejmë gjizjen që u kemi marrë, edhe nuk kemi asë një loj përgjëjësie, sepse njërëzit që janë të festu i, kanë ardhë, dhe ne nuk u garantojmë mbrojtje. Atëherë, në ngritën të gjithë të abanorë, të këtyre vendave, dhe thanë, O muslimon, drejtësia juaj është me dashur të këne se sa padrejtësia e rëmakve. Edhe pse ne jemi në fejnë e tyre. Prandajmë bani gjizjen dhe ne do të shëndrojmë një dorë me juve kundra tyre. Edhe pse jemi në fejnë e tyre. Po kështu ka ndonë në umerin radiallahu ta ala anu në kohë në umerit. Kur Amr ibn al-As ka qenë guvernatori i Egjiptit. Djali i Amr ibn al-As, pra që i cili ishte guvernatori i Egjiptit, duke bër gar me një kopt e par, e kalon kopti djalën e, e Amr ibn al-Asit. Ather Djali i Amr ibn al-Asit e godet atë dhe i thot prafjal ofenduese, porçmuse. Kopti niset nga Egjipti. Dhe në at kohë nuk ishte aviona që shkojnë për një orë, po merr rrugën që zgjat gati një muaj edhe shkon për në medine të kumeri radiallahu ta alan hui cili ishte pris i muslimanve edhe tha, o, umer djali guvernatorit tëm në ka poshtru edhe i të regojnë do din o, umeri radiallahu ta alan hui i tha prit këtu edhe i urdhëroj njërzit që mbanin ta mbanin mirë ata pastaj i dërgoj një njëri urgent në Ejipt edhe i shkrua në amën në lasit guvernatorit të ti të Ejiptit me të mbëritur letra të këti të marrë është djalin dhe të niseshë urgent për në Medina të këprisi i muslimonve e mërë letrë në amën në lasit mërë djalin e ti dhe nisët nisët për në Medina ku arritin Medina Tha u prisi besintarëve unë arita. Po i tha, ku është ai kopti i Ejiptit? Esodën aty i dha u mirë i shkopin e dhe i tha, bjeri këti a i së të këronë, i ra djalit të guvernatorit e Ejiptit. A të herë i tha, bjeri tani tha tjatit ti, sepse këj kanë shfrëdzu posin e tjatit, që kjo është jelë kështu me ty. A i tha, jo, prisim e simtarve, unë e mura ha këntim. I tha, u mirë i valë lahi, si kur ti kishe rëndë, absolutik nuk do t'ishe qërë tu. Pasta ju drejtu, amër në blënë asit, dhe i tha, o, amër, me shtë drejt juve, i robroni robë të Allahut ndërsa nanat e tyre i ka linë të lira për e konsideroj robri këtë poshtrim të gjuhetje që bërë i djalli ti një personi cili për nuk i ishte prej për i tyre po kështu vetu me i radiallahu t'ala ta anhu ka qeni tilë që nga ka shkryt neve historia për qëndrimet e ti të larta kura i mori qelsat e gjami së kutsit shkryoj atje një marveshje e cila quët edhe sot përmendit kjo marveshja marveshja umerije dhe ndosja ty disa nene ku u dha siguri dhe garanci këtë banorëve të ati vendit, të praktikonin besimet e tyre si pas bindjeve të tyre, mos cënohërshin ata, në familjet ndere dhe pasurit e tyre. E më rëndë, pra, kanë qenë ata të drejtë, dhe arritën ata në kulmin e lullzimit, në kulmin e zhvidimit, të i prit një njerëzit, që si ishin në fene tyre si qlirimtarë, Kështu i kanë kështu i kanë konsideruar muslimanët kudo që kanë shkuar. Kan pasur ta sigurinë në vendin e tyre. Sepse ata bonin drejtësi. Drejtësi me të gjithë, madje drejtësi edhe me veten e tyre. Omer radiuallahu ta'ala anhu kur i vjen një delegacion nga Romakët niset për te kameri radi Allahu taala anhu pyet në Medinë ku ishte Omeri ku shtypja e prisit të muslimanëve e marrin e çojn tek një shtëpi e cila ishte si gjithë shtëpitë të qytetit pa as një voi dallimi aty gjen në oborin e shtëpis një burr i cili ishte shtrir në oborin e shtëpis kishe vendosë në alonet e ti pashtë nën kokë edhe po flinë të gjumë. Shkon aty, ngrijet omej radiallah të alanhu edhe i thotë qëfar kërkonë. Thotë, unë jam një deleguar nga Roma. Dua takoj prisin e muslimanve, nështë. Tha u mirë hajde e mere dërgon në shtpin e ti një shpi krejt e thyrë si gjithë shpijat e tjera i tha fol që ke përthon duat takoj prisin e muslimonve atër i tha, tha u mirë unë jam prisin muslimonve prendaj fol që ke përthon atër i tha një fjal që duat shkruajtur me pen të art tha u prisin muslimonve ti ke bërë dritësi. Kjo dritësi ka si elë si rjedhoj qëtësi, siguri. Pra, ke bërë dritësi, je siguruar nda i fleti atje në borën e shpis duke mos pas as kush. Dihë qka me ty. Përse du da kishën zili? Dhe A mos kishtaj pasurit e më dha? A mos kishtaj në i vil moderne? A ishte si gjithë njërëzit e tjërë? Pas një dalim? Ma dje dhe kur ndanë i platë që ka e loftës? Kur binde di shka ndorë që do ndanë i mes muslimanve? Njëherë ndanë co basme edhe omeri ka qenë shumë i gjatë dhe gjithë u takoj që të merin nga një cop që mjafton të sa për prej një rob një këmish të gjat po u miri e dun dhe sa për dy ungrit njëri dhe tha po prisi muslimanve ti s'ke bot drecinën ndare në kësaj tha u miri pëse tha ti i ke copën sa për dy veta atëherë i thiri djalit të ti abdullahit qo abdullahit dhe së qaruje tha abdullahi a i bashkë me copën ti me ka bëhë këminshin e vetë kështu kanë qenë muslimanët kështu kanë drejtuar ata pra ata kanë qenë të drejt jo vetë në ndërmjet tyre por edhe me të tjërët alio radiallahu ta ala anhu njëherë në një gjyqë kur ishte pris i muslimanve ishte khalif një qifut i kishte vjedh një mburoj ja kishte vjedh shkon aliu dhe ankohët në gjykat ishte pris i muslimanve shkon dhe ankohët në gjykat erdi çi futi dhe Aliu ty dy para gjykatësit musliman i thot gjykatësi musliman Aliut a keni prova dëshmi se kjo është mburoja jote sa Aliu kjo është mburoja ime unë nuk kam asnjë provë asnjë dëshmi por kjo është hija as e kam shit dhe as ja kam dhuruar kujt Atëherë ju drejtua që i fotit. A i tha jo, tha, më bërëja është ima, ajo është me mu, kjo është ima, kjo thirë shën është pretendus. Atëherë i tha liut, gjyka si muslimen, i tha, më bërëja imbetat ati që ka, ti nuk ke prova. Dole nga gjyka ta kështu me këtë vendimë, Mirë po të shifutin më ndoj me i vetën e ti, vëllah i tha, kjo nuk është vetëm se morali i profetëve të zotit. Aja është prejës, aja është udheqës, unë jam në në pushtetin e ti, edhe mburoja në faktër shte ti, edhe dalën në mburojën e ti, edhe drejta të mje pëtë mu, vëllah i tha, kjo është profetë, morali i profetëve të zotit. Pasta ju kështuje pëp, të gjykaësi, edhe i tha, mburoja ës As mos ka fal, as mos ka shit. Edhe kjo nuk është vetëm se morali i profetëve të Zotit. Kë është rryej e sjelljeve me cilat e të cilat profetët e Zotit i mësuan pasuesët e tyre. Prandaj unë dëshmoj në këtë moment se dhe un jam pjesë e Ummetit Islam. Jam pjesë e muslimanëve, jam musliman. Edhe pranoj Islamin pra muslimonët kanë bërë dritësi jo vetëm dërmjet tyre po edhe me të tjërët dhe rastën nga historia lidhur me këtë ka shumë është e mbushur historia si në kote më pashme po kështu edhe në kote më vonshme shumë më mbra pas anaudin e jubi kur që liroj Shtëpinë e shetë Gjamina Aksas në Palestin i patin në dorë kështerët. Ata vetëm në Gjamina Aksa brenda në Gjami kanë vra 7.000 veta vetëm brenda Gjamis shkua njëzit për të mbrojt në ta. Ata bonë kasaphone pa diskutuar shvepluan ata në përshytetet. Historia lidhë në kryzatat është enzime. Me atës që kanë bërë ata ne mërtë fesë. Ma di gjërat të vogla ndoshtë edhe ne kemi lezuar në histori tona. Lidhë me kryzatat. Kusë realiteti që ka ndodha e është i ndzirë. Së raudin e jubi nuk usodhë me ata në atë formë që ata usodhën me të kur. Për kundra zi? Kura e futi situatën ndorë u dha siguria tyre edhe ata dolën pa u prekë. Madhja ta kanë bërë dhe filma kur të regojnë burrinës e laudinit, drejtsinë e ti, butësinë e ti. Nuk mund të imohënë që ndri me burroret e ti, drejtsinë dhe mëshirën e ti. Po kështu dhe në kohëta më vonçme. Nuk mund të imohënë që ndri me burroret e ti, drejtsinë dhe mëshirën e ti ndërsa të tjerët pra ajo muslimanët kur ata kanë pas pushtet kur ata kanë shtrip pushtetin e tyre ata e kanë nxirr historinë në vendet e Afrikës më para po këtu në Amerik ata i shëndruan popujt autokton të tyre njerëzit e vet jo vetëm njerëzit Poematat e vendeve i ndryshuan. Edhe sot tek kësaj dite ato ato vende nuk janë me emrat e tyre që kanë pas. Me miliona sklavër u morën nga Afrika në ato kohë. Edhe u solën në Europë. Po kjo nuk përfundoi vetëm në ato kohë, po edhe sot tek kësaj dite në këtë vend ka gjithë begatë që është Afrika, ka miliona njërës, jo i kërsnon uria, po vdesin nga uria, ndërkohë ato janë vende shumë begatëshme, vdesin nga uria miliona njërës, edhe ato vazhdojnë akoma dhe sot e kësa i didet i në koloni, kurse muslimanën nuk kanë njofë koloni, nuk janë konsideruar vendet që janë fut në në pushtetin e muslimonve si koloni të muslimonve. Kur, ma di për kundrazi, qytetarit ati vendi ku u futen në nësundim të islamit ishte i njëjt me qytetarin e vendit nga ku vinin muslimonet. Kështu ka qenë islamit dhe muslimonet. Edhe në këtej ka uzu atë afeja tyre Falosim Allahun Azza wa Jall që muslimanëve tu ktheu, tu kthejë atyre pushtetin që të vendoset drejtësia në tokë, që të vendoset zhvillimi, përparimi dhe të largohet pa drejtësi. Wa qulu qawl hadha wastaghfirullaha li wa lakum.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 e cila është e kundërta e drejtësisë ka disa gjëra që të shtyhen lidhur me ta prej tyre është racizmi prej tyre është forca kur dikush e ndjen veten të fortë dhe nuk ka parime për jetesën në tokë a i bëmë bon padrëjësi. Kër i shtohet kësaj forcës edhe racizmi, padrëjësia bëmët më egrë. E kër i shtohet asaj edhe një element tjetër i tretë që është besimi, bindjet, atërë a jo bëmët më padrushme. Edhe kjo është në fakt ajo që neve shohem sot në botë. Pra forca, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Pastaj racizmi, pastaj bindjet e tjera se vetëm atyre u takon të jetojnë mirë edhe të tjerë let shkilën me kam. Pra muslimanët i kanë parë gjëra ndryshe. Ato nuk e kanë pas në bindjen e tyre çështjen e racizmit. Përkundrazi tek muslimanët gjithë njerëzit kanë qenë një lloj. Të gjithë ata kanë ata janë bimë të ademit. Prapas ardës të ademit. Ademi është i krijuar nga balta. E ata prapatun në baltë në tok do të kthehen. Dhe po prej prap prej saj do të dalin. Drejtësia, ajo është ajo për të cilën jan paritur të gjithë legjislacionet fetare dhe mendjet e urtëve dhe natyrat e pastra mirësia e drejtësisë është e pëlqyeshme ajo është e përqendruar në natyrshmërinë e njerëzve argumentet fetare për ligjin e Zotit ka qenë i qartë lidhur me të parët po këtu dhe të mëvonshmit Sizër të vepruar me ata të cilët kanë bërë drejtësi dhe të që kanë psuar ata të cilët janë shmangur asaj. Drejtësia është qëllimi i të gjitha shpalljeve hyjnore. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan li yakunaan naasu bil qist." Ne kemi dërguar të dërguarit me argumentet e qarta, kemi zbritur atyre librat edhe peshorën që njerëzit të bëjnë drejtësi. Ciri do popull që e lënë këta cilësi pra drejtsin, atë popull do të gjesh të sprovuar, do të gjesh vuajtje, do të gjesh të këqia, do të gjeshë fukar alikë, do të gjeshë në atë popullë po shtërim e robri, kurse me drejtsin që ndronë të gjdo gja. Drejtsia më banë qitë dhe tokën, kurse nga pa drejtsia dridhet edhe fronim mandështori Allahu Subhano Taala, e cila pra kjo është nga kriesat më të më dhata Allahot. Drejtsia nga kriesat është çelësi i vërtetës i unitetit dhe i dashurisë ndërmjet njerëzve. Vendet që praktikohen ata stabilizohen, ndërsa ato që e lën drejtsinë shkatërrohen. Drejtësia islame i përfshin të gjithë pa dallim, miq dhe armiqt, të afërmit dhe të largët, të fortët dhe të dobët, pushtetarë dhe ata që janë në pushtetin e tyre për mi dhe familjet. Pra, kjo është drejtësia me të cilën na erdhi Muhamedi ne sallallahu alaihi wasallam shuspara 1400 vjetësh. Allahu subhanahu teala thot Muhamedit thuaju atyre: "Wa qul aamantu bima anzala Allahu min kitab, wa umirtu an a'dil baynakum." Un kanë besuar në librat që i shpalli Allahu jamurdhruar të mbaj drejtësi mes jush po këtu allah subhanahu wa taala thot ndersa ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamin lillahi shuhadaa bilqist wala yajrimannakum shana'an qawmun ala an la ta'dilu ala an ta'dilu i'dilu huwa aqrabu liltaqwa o ju të cilët keni besuar Bëhë një plotësishtë vendosur për hirë të Allahot, duke dëshmuar të drejten dhe të mos t'ju shtyje juve, armisia që keni ndojnë dikujt që t'i shmange një drejtësisë, bëhë një drejtësi se kjo është maa fër devotshëmërisë. Do t'përmen në mënyrë të përmredhur disa dobi të praktikimit të drejtësisë për drejtësisë ka siguri në tokë po ashtu edhe në botën tjetër. Ka qëndrushmëri dhe stabilitet fitohet me të kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala para se të finohet fitohet kënaqësia e robve. Ka qetësi për njerëzit. Të drejtët meritojnë të kenë postet dhe pozitat e larta. Thënia e vërtetës pra drejtësia të bën të thuash të vërtetën ai që është i vë, i drejtë e thotë të vërtetën drejtësia në islam përfshin të gjithë pa përjashtim ndërsa ndaj të afërmve ajo është akoma më theksuar ajo është rrugë për në xhenet realizimi i drejtësisë sjell si përqëndrim, stabilitet, qëtësi, lëmë të ri në shëqëri, pasi individet e një shëqërije, kur ndjenë se janë të një lojtë, ata stabilizohen dhe kjo shëqëri arin prosperitet dhe zhvidim. Drecësia eliminon mendje masin, kërëllartësin, pasi asë njëri nuk e shikon vetën në bitë të tjërët. Medrejtsin në gjukim që të sohet gjdojnë i viti shoqris dhe politikat që bazohen në këta ajo është politika medrejt dhe kjo është politike cila nuk bënd dalim dërmit njërzve. E lusim Allahuna Zohazel që të najkënaj syton me drejtsin islamë. E lusim Allahuna Zohazel që të najfali më katët tona dhe tashmangë për nesh padritsin dhe të mos nabëjnive prej atyre që bëjmë padritsit të tjerve. Wa akullu kohulli hadha, wa stakfirullah ali, wa lakum maknimi salat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammedu rasulullah Muhammedu ra